Йому жаль тих людей, тих сотворінь з руками, ногами і ротом, що мають ті голови на в'язах. Йому видається, що в них в тих головах полова і вітер. І як знайти до них доступ, щоб вложити туди хоч шпетку справжнього розуму? Відкривати їм уста, відчинити очі, скерувати їх мислення руслом доцільного, бо їх таких мільйони і мільйони по всій цій широкій, гарній, родючій Божій землі. І Матвій лишив цю справу з тим урядником, не пішов нікуди, махнув на те рукою, дома сказав, що якось то буде, але по всьому видно, що в його голові зріє інша мисль, і що буде він її, як не сам, то в дітях своїх у життя переводити. А через пару днів Матвій переїхав на своє. Там ще нічого не скінчене, ще нема вікон, а діри лише завішені рядами, там ще не білено і вогко, долівка ще не висохла і грузне під ногами, чорно і смородно. Але далі і далі від тих людей дивних. Не можна якось з ними, щось їх дуже різнить з Матвієм не можуть ніяк себе розуміти, до смерті не люблять вони того чоловіка і не знають за що, щось він їм просто не підходить, зовсім інше кодло. І Матвій їх дуже добре по-своєму розуміє. Немає коли брати по правді навіть на них серця. Сходить їм з дороги, бо таким треба зійти з дороги, коли хоче з ними якийсь лад на майбутнє дати. І Матвієва родина зажила на своєму, до речі, була розкішна, мов пожежа осінь, поля вимлівали під тягарем останнього тепла, ріля і стерні затягалися струнами бабиного літа, що, здається, направду грали ущіпливо, а ліси довкруги починали поволі розгорятися, і горіти не згоряємо. І яке щастя, що така якраз погода, що можна жити без вікон, молотити під відкритим небом, спати на скирдах свіжої вівсяниці, високо геть під зорями, а ранками вітати перше сонце і бути покритим свіжою холодною росою, вибирати гуртом картоплю, класти огонь зудиння і пекти її свіжу в прискові, рубати головату тверду капусту, збирати, звозити, складати і при тому співати, як це робить Василь, чи Катерина, чи Володько. Коли пасе після школи, чи той хведотисько, що верещить по полях, весь мов циганча, закопчений димом. Чи навіть ота Василинка, що її колиска висить на трьох дрючках за ожередою проти сонця. А сама вона сидить, прив'язана крайкою до вервечок, і белькоче сидячи, або рачкує по рілі на чотирьох, не минаючи ні одного кізячка, і задертою високо на спині сорочинкою. Гірше стає, коли починають чергуватись місяці вниз до зими і тиснути холодом, затискаючи ту родину все більше і більше до тих чотирьох подібних на яму стін. Тісно і нечисто, нема де помитись, укинулась нужа. Невідомо, звідки коли взялася короста, ніхто про неї ніколи не чув і не знав. Настя казала, що то принесла із села Катерина – бо ходять до неї якісь порубки і довго вестують вечорами, побравшись за руки. Ніхто спершу не звернув уваги на катеринині руки, що на них якісь прищі висипали, але згодом, згодом ті прищі перейшли і на інших. «Таке страхіття лихе», – казала Настя, – «нам ще тільки цього бракувало». А Володько лазить, як казала Настя, до школи, – там з кожним місяцем кілька сенових школярів прибувало кожного разу, і всі до них назад до А верталися. Боже, як це досадно товктися все на місці, теліпати в турбинці в ту одну азбуку сєєтіль Клавдій Лукашевич, і знати все від дошки до дошки на пам'ять, і умною ворону, і пітушок золотой грібішок, і три козліка, і ніяк не могли далі бо приходять і приходять Петри і Миколи, такі винятково западенні, як сказала б мати, і треба з ними держати ногу. Хоча Володько тут давно вже першим. За ним горою учитель і ніякі радіони, ніякі Євгени не можуть йому нічого більше вдіяти.